Цената на тока невидимо свързана и с усещането за бедност и зависимост от енергийните доставчици, защото ако не можеш да си платиш, тока веднага го разбираш, оставаш на тъмно. Може би не случайно вдиганията на цените на тока са през лятото, по-дълго е светло и някак може и да не усетиш директно удара, енергийният джулай, традиционното увеличение на цените на енергията на 1 юли, сега ще е в фокуса на нашето внимание, въпреки че Кевър, регулатора, предложи увеличение на цената на тока средно с 4,62% от 1 юли, т.е. от утре, а за топлинната енергия се предлага средно увеличение от 4,5%. Това увеличение, казваме е значително по-ниско от поисканото от топлоф... топлофикационните дружества. Ще видим а, в крайна сметка коя ще е крайната... крайния процент сумата. Обаче, аз казвам Добър ден на Балин Балинов. Здравейте. На вас на Здравейте. Активист, експерт по устойчиво развитие, част от екипа на Greenpeace България. В светлината на този енергиен джулай, първоюлското традиционно увеличение на цената на енергията, се връщам към един ваш анализ, озаглавен балконът като враг на монопола. И а, откъде да започнем? Смятате ли, че ако хората имаха шанс по лесен начин, не административно сложен, да а, имат балконски фото това ще, ще да ги превърне в а, независими играчи от а, монополната енергийна система. Възможно най-кратки отговори, да. А, а пък по-разширение е, че а, както от наша страна, кампанията ни винаги се фокусира върху производството на енергия за собствени нужди от гражданите, от бизнесите. Все повече общини имат интерес за това в общински сгради, в читалища, училища, в болници, да се произвежда собствена енергия от възмозявани източници. Също толкова голяма интерес и от гражданите, независимо дали живеят на село и разполагатът собствен покрив, а много повече хора пък живеят в многофамилни жилищни сгради, и за тях единствената альтернатива е да разполагат балконски фото вултайк, един или два, а, всъщност а, класическия формат а, а, в а, държавата, където тази технология е най-разпространена, е Германия. А, два, два фотоволтични панела за да произвеждат хората около 800 вата при идеални условия, с тях да захранват а, уредите, които работят непрекъснато в къщи, хладилници, а, рутери, а, телекомуникация, която, която се ползват в домакинството. И по този начин се, се облегчават а, ежедневно, включително и ежемесечно а, сметките на, на цялото семейство. Намаляват ли цените за подобни инсталации и намалява ли периода, в който се възвръща тази инвестиция в едно семейно домакинство? Периода, за който се възвръща инвестицията е пряко свързан с цената на електроенергията в съответната държава. В България все още ние плащаме една от най-низките цени в целия Европейски съюз, включително и с това увеличение, което ще пристигне... От 1 юли, Но тук само напомням, че от началото на годината също имаше увеличение, така че общо с около 14% ще пускат на енергията за тази година, ако няма нещо, нещо друго, което да, да е вдигна нагоре в следващите месеци. Отделно, отделно държавата по този начин иска да гарантира работата и на минимум на те 2 като на нашата държавна централа и на въглешните мини. Всъщност това не е тайна, министър Станков преди дни го обяви, че около половината от енергията за на регулирането вяра домакинствата ще идва от Малити 2. Политиците искат да си осигурят и гласове и симпатии. И да си нямат проблеми в случая в, в, в въглеродно-интензивните региони. Но а... другият проблем, на който ние обръщаме внимание, не само по скъпването на цената и странните причини за на все още за удължаването на а как да го нарека, удължаването на, на блокирането на либерализацията, ние обръщаме внимание на проблема с енергийната дейност, който също е номер едно. Ако говорим за България в целия Европейски съюз, ние продължаваме да сме водещи в тази класация. А, и това означава, че държавата не се справя година след година. А след а, утре, всъщност, а, започват а, а, да се приемат и молби за енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон и се очаква с изплащането им в на неговото начало да стигнем 1 милиард лева, изпътени за енергийни помощи за изминалите шест от стрителни сезона, като включвам и следващия, това, това показват грубите сметки. И така, след около 1 милиард изхарчени пари за енергийно бедни, те все още са такива и държавата не ги е подпомогнала реално по никакъв начин и броя им не е спаднал за, за този. Това означава ли, че примерно може да се търси решение в посока точно енергийно бедните да имат а, някакъв вид а, стимули да а, използват балконски фотоволтаици да. и за тях да се облегчат тромовите административни процедури, изобщо да се направи целенасочена политика за намаляване на процента енергийно бедни, който е най-висок в Европа, въпреки, че, както казахте, цените ни на а, тока са от най-низките на територията на ЕСР. Да, съвсем скоро ще изпратим а, пет препоръки до отговорните институции, които са свързани с решаването на проблема с енергийната тема. Това са няколко министерства, но и до Народното събрание, защото там също има комисия за, за социална политика, а, която разглежда точно това законодателство. А, и в тях е вписано точно това облегчаване на процедурите, защото за балконските фотоволтици в момента трябва да се собради, че са три закона и е възможно едно от най-трудните неща, които може да направиш в а, дома си, а всъщност е най-семпия най уред, който само се включва в контакта и започва да, започва да работи и веднага дава отражение върху сметките на хората. Ще препоръчаме също така и ам, включването на енергийно бедно, бедни граждани в енергийни общности. Друга тема, по която Greenpeace с България работи от а, години. А, а и броя на енергийните общности, за съжаление, не, не е достатъчно голям. Броя на гражданските иницици, които са свързани с производството на енергия за собствени енергия, също не е достатъчно голям. И основната спънка за това, разбира се, е законодателството и някои технически проблеми, които са свързани с електроразпределителните дружества и старите електромери, които са още ползваме. Сега, очертава ли се една сериозна разлика между липсващите а, балконски фотоволтаици за енергийно бедните домакинства в България и огромните фотоволтаични паркове, от които печелят мълцина България? Али... И смятате ли, че Greenpeace трябва да заложи именно на, на първото, на отделните домакинства, които да имат достъп? до тези инновации, Ние, да. за сметка на останалите, защото пък знаем какво се случва и с земеделските земи а, и за огромните интереси в, в, тази, в, да, в това поле. Да. Ами а, да, по 6 години работя аз лично по кампанията ни за на енергия както казах в началото, за нас в центъра винаги са били хората и производството на енергия за собствени нужди. Но вие, а, както а, разположихте така въпроса, едните ги има. Хората, които строят мега Проекти ги има, а вълковските фотовелтрици ги, ги няма. Така че това само по себе си, като сравнение показва, приоритет на кого дават в парламента и за кого са улесненията. Тук само в Скови казано, разбира се, немалко депутати също имат интереси, не просто интереси имат бизнес, свързан с възобновяема енергия, но а, то е а, естествено за, за печалба. А, отделно може да си имат и по покривите, разбира се, солари. Е, не им е трудно а, да си сложат. Но, но, да. Да, но за Балкански все още не има е интересно да говорят в пленарната зала, но ние ще им помогнем, а, защото а, считаме, че и за енергийно бедни, но и за всички останали граждани в България които разполагат с а, балкон. Това е един от най-лесните и достъпни начини да се включат в енергийния българия. Да или не, да чакаме да. ли изненада от Greenpeace България на енергийния джуай, утре, първи юли? Ами, да, ще се постарам да има такава, такава изненада, а дори да не е на, на 1 юли. Ще, ще има нещо, което ще. ще, ще Добре, да няма, да, няма, няма, няма да ви питам каква. Ще казвате изненада. Спираме до тук. Благодаря, Балин Балинов от Greenpeace България.